Hemelse Vader Jesus Christus Sy enigste Seen En Heilige Gees Dis is voor u wat ons van ochtend kom stil word met een looflied op ons lippe Ons is so dankbaar Heere om Van ochtend te kan beleid dat ons geseend is dat jy vir ons voorsien, dat jy vir ons goed is dat jy vir ons gee wat ons nodig het dat as ons in gebed tot jy roep dat jy na ons luister en dat jy ook vir ons verhoor ons bevestig maar net van ochend weer met, met ons gebed jyre dat ons jy vertrou ja, dat ons jy lief het en dat ons van ochend hier wil wees omdat ons dan jy verlang Heere, ons het een honger en een doors in ons, wat ons glo die heilige gees gewek het. Heere, kom versadig ons, kom les ons doors, met die woord, met die gees, wat hier is. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vrienden, ek gaan vir Henry en Marna vraag om voorin toe te kom, en miskie moet ek sommer vir die maaikies wat nou hier is, want ons gaan vanochtend nie tyd heen vir een kindermoment nie, alhoewel dit nou nie vandag warm is hier so, ons kan sekker maar so'n bykie oor een half gaan, is daar nog maaikies wat vanochtend wil kom bystaan as ons uh, vernieke doop. As daar nog maaikies is, kan jylle maar voorin toekom. Ons gaan vraag dat jylle dan net so'n een kan staan en dan netto wat in ons doop, dan kan jylle so'n bykie nader staan en kom kyk wat in daai bakkie is wat op die hout um, die houtstaande staan. Goed, jylle kan maar nader kom. tyd van julle wil van een verveilige afstand dinge doop hou, maar dis ook goed so. Is dit een neefie? Een maaikie? Jy kan maar kom, Boeta. Goed, ek gaan so een op twee opmerkingsnet maak oor die doop en dan gaan ons vra dat Nienke ingebring word en dan gaan ons aan jylle die vraagies vra en dan gaan ek afkom om vir Nienke ook by jylle te kom doop. Ek dink ons het een goeie gesprek gehad nou die aand rondom die doop, hylle uh, was vreselijk benauwd geweest want Nienke Uh, was vir die eerste keer na haar leven so'n biekie wat vir my gewoon en normaal was. En uh, toes Marna later uit en toes sy achtergekom, Nienke het een vreselike hoog koers. En, uh, maar terwijl sy die koers gehad het, het sy met so'n breed mond geglimlag, en dan af en toe dan die koers hou oorveldig, dan is sy, maar uh, ek glo, hy het mooi geluister wat ons gepraat het oor die doop. Maar, vanochtend sy geleentheid, hierdie doop is maar net een geleentheid waar God, na Nienke toekom en van haar kom sê Nienke, ek wil met jou een contract sluit ek wil met jou oor eenkomst aangang en wat is die contract, wat is die oor die goeie nies dat God wil hee, sy moet raak van sy familie Nienke moet raak van sy kinders wat hier op aarde versamel word dit betekent dat God eindelijk van ochend van Nienke kom beloof en een klomp geskenke een klomp gaves een klomp beloftes kom maak hy wil haar vader wees wat vir haar zorg en haar lief het. hy wil as Jesus Christus Nienke sy verlosser wees en haar beste vriend hy wil as heilige gees in Nienke kom woon en van haar een liewe mens maak en die wonderlijke is dat hierdie belofte is, hierdie geskink, wat God vanochtend van Nienke kom gee, sy nie verdien nie. Dit word uit genade aan haar gegee, sonder dat sy daarvoor vraag, sonder dat sy daarvoor kies, neem God die initiatief, en hy kom sê, van Nienke, weet jy wat, ek wil jou God wees, wil jy nie, my kind wees, dit is amper soos een huweliks aanbod, waar God na haar toe kom, en haar om haar hand vraag, en sê, wil jy nie myne wees nie? Ek wil jou God wees, en jy moet vir my soos ek kind wees. En dis die wonderlijke van vanochtendse geleente, dat jylle als ouders getuies kan wees van God, wat amper vanuit die jemmele neerbuig na Nienke toon van haar sê, O mysiekie, O dochterkie, ek het jou op jou naam geroep. jy is myne, ek wil jou as my kind hee. En jylle als ouders het die voorrecht om vir haar te begeleid, van haar te vertel, van haar voor te lewe, so sy op die stadium in haar lewe die beloftes kan vat om arm en sê ek aanvaard, dit is vir my. Ek gee my lewe vir Jesus, ek is Godse kind. Ek gaan my geleentheid geef vir jou sissie om vir Nienke in te breng. Dankie Marinda dat jy hulle gouda nie kon sy story gaan roep. Ek het terwille van die COVID het ek maar met Marna hulle gereel, gewoon ek, vat ek die baba by die mama en dan doop ek die baba en geer het vir die papa terug, maar miskien moet ons nou maar vanochtend terwille van fysische kontak en al die oud dingetjies moet ons dat maar uh, vir baba doop, terwil jy hafas o Marna. Ek gaan die drie vraagies aan jylle voorhou. Beleid jylle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wereld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan. Hulle nogthans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedood moet word. In die tweede plek, beleid jylle dat die ouwe nieuwe testament wat in die Bijbel vervat is uh, en wat hierby ons in die kerk geleer word, die die manier is waarop ons God leer ken en waarop ons ontdek hoe ons verlos kan word dier Jesus Christus wat vir ons gesterf het en in die derde plek beloof jy om hierdie kind van wie jy vader en moeder is ook in die leer van die bybel te onderrug voor te leef uh, een rolmodel te wees een mentor te wees, een pa en een ma te wees, om vir uiteindelijk ook aan, aan hierdie God bekend te stel um, wat is hardop jy antwoord Nou kan die maatjies maar staan wat so van nou af afstand daar ver staan en kyk. Daar's hy. Is daar nog? Daar kom nog maatjies. Daar is nog eniekie wat bykie skaam is Hy gaan by sy maas staan en kyk Goed, jylle kan maar so bykie na te kom Weet jylle wat is in hierdie pak? Het jylle al gehoor van die doop? Wat denk jylle is hierin? Het is water Wat doen ons met water? Waar in bad jy in die aand? In water, ja, ons amal bad in water Die mooie tannies het hulle vroer jare gesê bad in melk Dan doen het hulle veel, baie goed Maar ons, die meeste van ons bad in water Water maak ons skoon As ek nou vuil is, ek het lekker gespeel die dag Dan raak ek vuil En dan vat ek water vanaf, met bietjie seep In een lapie en dan was ek my So hierdie water wat ons vanochtend hier sê Wat ons skoon maak is soos Jesus' bloed, wat ons kom skoon maak van al ons sondes. Jesus' bloed kom was ons skoon, so ons kan skoon wees, rein kan wees, mooi kan wees, so dat ons van diewe Jesus kan lief heef. So, dis die water wat ons gaan breuk, en die water gaan ons op Nienke sy koppie neer sê, en dan gaan, dan gaan diewe Jesus van Nienke sê, ek is vir jou baie lief, en ek het vir jou gesterf en ek het jou sondes wegewas. Kan nie, mamma, jy kan maar nader staan. Nika Robertson, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie baie dankie dat ons kon sien van ochend hoe nieke gedoom word. En ons weet van ochend dat hierdie water een teken is van die bloed waar die verhaal kon beloofen. Ek het in jou plek gesterf en kom was al jou sondes weg. Ek wil jou as my kind hee. Ek wil jou as my vriend hee. En ons weet, jyre, soos wat sy grote woord sal Henri en Marna ook vaar verduidelik, dat sy op hierdie groot geskenk, hierdie klomp beloftes van ochend, moet antwoord, dit moet vart. En ons wil bid, jyre, dat sy, soos wat sy ouwer word, hy sal jy herken, hy sal liefkry. kry, hy sal dien. Ons weet, jyre, dit is uitdaging om ook kinders in die tyd groot te maak. Ons bid, jyre, dat hy vir hulle twee as ouwers weisheid sal gee, kracht sal gee, onderscheidingsvermoe sal gee, hier is hom net, een klomp liefde in hulle harte sal uitstort, vir hulle twee kinders. Ons bid ook vir Boeti, dankie dat hy sissie ryker geword het, en dat hy trots kan wees op sy sissie, en ons bid dat hy vir hom ook sal sien, jyre, dat hy ook mooi saam met haar sal speel en vaas sal lief hee. Dankie ook vir die oupas en die oumas, jyre, hulle is ook kostbaar, dit is hulle wat vir ons kinders en ons kleinkinders bid. Ons vraag heren dat jy sien ook op hulle sal ris. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek gaan gauw vir die twee oupas verhaal, het blijkbaar die bybelkie en die doopseel. Julle kan voorentoekom en dit kom oorhandig en somme vir hulle geluk wens. Ek het eindelijk reeds in my gebed ook gesê, baie geluk aan die oupas en die oumas. Dit is ook een speciale geleentheid vir julle. Ek is nie seker die hoeveelste kleinkind dit is nie, maar ek weet dit is definitief nie die eerste ene nie, so jylle is al dier die proses aan jylle ook baie baie geluk. Goed, dankie daar aan die opas Aan jylle twee baie geluk Nienke is nou deel van die oud familie En ek weet, hier is baie opas en oomas wat hier in die voertuige sit Wat van haar gang deerdrenk met gebed en met en liefde So, baie geluk ook met, uh, met die tweede ene En mag die jylle jylle as gesin ook reiklik sien En tot die sien maak vir ons allemaal wat jylle ken Mooi dag vir jylle Dankie jylle En hulle kan maar gaan sê. En ek het op die Whatsapp groep ook lied 214 Se woorde vir julle gestuur uh, Tien is se daar In die konsistorie Achter die digitale Klavier, hy gaan vir ons begeleid Ons gaan al drie versies sing Lied 214 Dalk is al van julle wat In die geval ook een liedboek gebring het Dan kan julle blaai na Lied 214 Dis ons loflied van ochend Jammer dat Tienis daar achter moet sit Maar ons is bykie skrikkerig As die klavier Paarderbos reen moet kry Dan het ons daar bykie skade So, zodra so ons een lekker weer Sondag het, sal Tienis Hier onder ons nees kom sit en speel Dankie Tienis <klaan> is 22, maar omdat dit so'n bekende verhaal is Gaan ek maar vir julle vraag dat julle dit by die huis al lees Julle ken dit, is Abraham wat vir Isaac moes gaan offer So terwille van die tyd gaan ons nou nie die gedeelte lees nie Ek dink dis van die verhaal in, in die oud testament wat ons allemaal baie baie goed ken As jy ons in die nacht wakker maak, dan sal die meeste van ons die verhaal toe ook kan vertel Kom ons bid saam voordat ons luister na wat die Heere ook vanochtend met ons wil deel. Heere, as het nou so stil is rondom ons, dan is ons in afwachting. Ons wag om te hoor wat I van ons wil sê. Ons luister van ochend die naam mense Ons luister van ochend Na God wat in die woord aan die woord kom Door sy woord Door sy dienst knig die heilige gees wat hier die woorde Tot in mense sy harte dra En die daalat Val op vrugbare grond dit laat ontkien laat groei en uiteindelik laat vruchtraal Heere, ons oor is oop ons harte is oop kom praat met ons ons as die kindes luister Amen vir jaren lang sikkel hulle om kinders te hee en dan op 100 word hierdie 2 mensies se wens waar. Die seen word geboore met die naam wat iets sê van die worsteling wat daar by hierdie papa en mama was. Die seen sy naam is Isaac, wat beteken hy lag, want selfs sy mama het gedink op hierdie gevorderde ouderdom, is 'n swangerskap nie moeilik nie. Die belofte dat God gesê daar gaan in nageslag kom vir Abraham en Isaac, die tyd het net uitgeloof. Nou het ek van ochend van Henie en Alet toestemming gevraad, het nie gewet waarvoor hulle die toestemming gegeet nie. Maar twee sondag terug het ons Henie sy 90e verjaarsdag hier uh, gevier nou sit nog 10 jaar by by jy nie dan kom jy by 100 uit en as iemand nou van hom in haar let sê jylle gaan oor 10 jaar 'n baba hee het die meeste van ons dat gelag en gesê dit is nie moendlik nie da is biologisch gesproke nie een baie goeie kans dat hulle op ouderdom 100 een kind sal heen baie van ons zou so lach. Ek dink die meeste van julle sal nou van ochend met my kan saamstem dat dit eindelijk een van die wonderlikste goed is wat die mens in die deve oorkom wanneer jou kinders geboore word. En ek weet baie van julle wat hier sit van ochend, daar was een tyd wat die, wat die paas nie kon bystaan as die maas in die kraamsaal was, maar die het nou heeltemaal verander. Um, die paas is ook in die kraamsaal, die is daar betek hier weliswaar op die vloer nadat hy uitgepaas het, omdat hy nie dit kan aan kan aanskou dit wat hy sien nie, maar uh, dit is een ongelooflike voorrecht wat ons het om te aanskou hoe die kindje geboore word. En nou kan een mens maar die biografie gaan lees van al wat die belangrike pa is in hierdie wereld. As Jy aan die story hoor, dan vertel hulle vir jou van hierdie aangrypende en ingrypende moment die oomlik as hulle die eerste skree hoor van die babiekie en later ook die babiekie kan vasse. Misschien moet ek nou tong in die kies sê, die skree raak miskien oor een week of een maand of drie rechtig aangrypend wanneer die kind nie wil ophou skree nie, dan is het nie met aangrijpend nie, maar ook ingrijpend in die paanmaase lewe, om te kyk wat is fout. So was het ook met Abraham en Isaac, ach excuse, Abraham en Sarah. Toe Isaac gebore word, toe was dit vir hulle een ongelooflike ervaring van God, sy goedheid en gins, God wat sy woord waar gemaakt het, God wat op een bonitiedelike manier vir twee ouwe mense een kindje gegeet en terwijl hulle heel waarschijnlijk die ou sienkie getroetel het en vastgehou het en om groot het en om oorbeskerm het en om oorbederf het soos wat 'n 100-jarige heel waarschijnlijk tegen ons een kind sal doen toe kom die vreselike die vreemde die vrede opdracht wat 'n mens eintlik koue rillings hier in jou ruggraat afgegee. Hoe is dit moontlik dat God so 'n opdrag kan gee? Hoe kan hy van Abraham eis om sy seun te offer? Hoe kan God dit aan 'n mens doen? God is dan die, die, die beste pa van alle paas wat daar is wat van ons verwacht om met liefde en deernis met amal om te gaan. Hierdie God vraag, dat ek my enigste kind sal offer. Een opdrag wat eindelijk tegen die grijn van God ingaan, dat God van iemand sal vraag, om iemand anders dood te maak. Ek kan my voorstel wat er emotionele worsteling dit vir Abraham was, toe hy hierdie opdracht kry, hierdie kind, ja, ons weet nou, daar mense wat spot en sê, Isaac was die tiener in die staring gewees en Abraham met, met groot smaal op sy bakkies, het hy gesê, ek sal hom doodmaak, want hy irriteer my en hy frustreer my en hy maak my kwaad, maar dit is heel te malwaarie, dis sommer ons wat in die verhaal ek vorm goed inlees maar vir Abraham was het nie makklik om hierdie opdracht te ontvang nie en dan kom God sy opdracht nog in trappe van vergelyking dis, dis amper van erg na erger na ergste as God vir hom sê vat jou sien vat jou enigste sien vat die sien so jy lief is en dan gaan offer jy hom Dis asof God met hierdie opdrag. Eindelijk vir Abraham kom toets Kom toets rondom sy gehoorzaamheid Eindelijk vir Abram kom vraag indirekt Maar wie is vir jou die belangrikste Abraham, Wan die een wie vir jou die belangrikste is Na die ene gaan jy luister Na die ene sy pijpe gaan jy dans Da die gaan jy gehoorzaam Het Isaac nie dalk vir jou belangriker geword as ek nie nou die woord offer of opoffer sê die verklarende woordeboek is om iets vrijwilliglik af te staan of prijs te gee ten koste van jou sel so dit vraag van jou iets dit, dit kost jou een prijs met ander woorde, 'n offer is nie een verplichte ding nie, dis vrijwilliglik, jy het die kese jy word nie gedoong om my offer te bring nie jy het die reg om nie die offer te bring nie, jy kan kies om dit te doen of nie te doen nie en nou staan Abraham voor die kese, hy moet hier die offer bring, hy moet nou kies gaan ek dit doen of gaan ek dit nie doen nie dis vrijwilliglik hy kon net so wel van God gesê nie, ek sê nie kans daarvoor nie maar die vraag wat eindelijk met hierdie offer na Abram toegekom het, is die vraag, na wie gaan Abraham luister? Ga nie na sy hart luister wat vir hom sê, dis jou kind, jy kan dit nie doen nie. Ga nie na Isaac sy sien luister, as hy sien hoe Isaac speel en hoe oudelike hy is en hoe lief hy hom het en hy sien ham by die smeek en Isaac sy oor moet my nie offer nie of gaan Abraham luister na God wat vir hom hierdie opdrag gee. En dan sien ons dat Abraham die mes vat ten koste van homself ten koste van Isak ter wille van gehoorsaamheid aan God. Hierdie verhaal wat ons baie, baie goed ken, is eindelik een lokprint van wat later in die Nieuwe Testament sal afspeel. Dis is opgeteken so dat ek en jy vanochtend iets kan besef, iets kan verstaan, iets kan beleef van hoe moeilik dit vir die Vader was om sy eie sien as offer te gee vir ons as mense. Ons vergeet betekent dat die Vader in die Himmel ook een hart gehad het. Dat hy ook emotioneel was. Dat hy ook lief was vir sy Seen Jesus Christus. Trouwens, sy wees bestaan uit liefde. En dit moes vir die Vader bitter moeilik gewees het. Om hierdie Seen Jesus Christus ook sy enigste prijs te gee terwille van mense. Ja, hy het sy eie Seen lief gehaad wil ek gloe baie liever as wat Abraham vir Isaac gehad het. Maar die vader bring Jesus nie net tot by die altaar en dan los hy om daar nie. En word daar op een ander manier voorsien in termen van 'n offerlang wat die Heere voorsien het wat in die plek van Isaac geoffer moes word nie. Op een ander berg op Golgotha Een biekie meer is 100 meter weg van Moria, waar Abram vir Isar moes offer. Het ons gesien dat God in sy voorsiening selfs nog verder gaan as op Moria. Daar heb God gedaan. Daar offer die Vader, sy eie sien, Jesus Christus. Dis iets wat van God meer vraag as enig iets anders in hierdie leven. Meer vraag as wat hy ooit van ons gevraagd en dis om sy eie sien sy enigste sien die sien vir wie hy baie baie lief gehad het as offer te gee heel waarschijnlijk het die vaderse hart in mekaar getrek toe hy die sien van hom as prijs gee en dan is daar van ons wat nog wonder wat nog twyfel Is God rechtig nie vir ons? Kan het wees dat God daar een kan staan en op een afstand na ons kyk en, en man het boedel oorgegeet en ons aan ons eie lot oorgelaat het? Hoe kan ons dink dat God onbetrokke is by ons? Hoe kan ons dink dat God ver en een kan staan in termen van ons levens? Nee, hy is vir ons lief so lief, dat hy sy eie sien, sy enigste sien, sy lievelingssien, gegeet om te sterf. En die wonderlijke is, dat die sien in ons plek sterf, hy sterf onskuldig, so dat ek en jy kan vry wees. Ek dink nie, ek en jy kan van ochtend huis toe gaan, sonder dat ons hierdie vraag vir ons geantwoord het oor ons eie gehoorzaamheid nie. die vraag tot in wat er mate is ek en jy gehoorzaam in God somtijds vraag geloof van ons een offer dit vraag prijs geloof kan soms dier wees dit kan soms eisen stel wat ek amper nie kan sien om na te kom nie Eise wat op die oog af beteken vreemd like en onverstaanbaar is en onrechtvaardig klink. Hoe kan God van my as Abraham verwacht om my sien te gee? Ek het honderd jaar vir hom gewacht. Gewoonlik, ja, miskien moet ek eerst dit sê, daar is een verskil tussen gee en offer. Ek denk as ons praat van gee, dan is gee vanuit oorvloed vanuit genoeg heet. Offer, is wanneer ek gee, wanneer dit my seer maak, wanneer dit my kos, wanneer daar een prijs is, wat ek moet betaal. En gewoonlik, is dit so, dat die goed wat ek die liefste heet, ek die moeilikste opoffer. Onthou jylle twee jaar terug, toe ek hier gekom het, het ons in leidingspijs iets prijs gegee, iets opgegeen, jylle sal onthou, daai tyd het jylle nog gedink ek is verslaaf van een grimorra uh, oor ek dit vir die leidingspuit opgegeet, ek weet as klomp mense wat ander goed opgegeet ek weet as mense wat seker recepies opgegeet in daai tyd, van jaar weet jylle het ons uh, vir mense uitgedaag om om plastiek te los en te kyk of ons nie met minder plastiek aan oor die weg kom en met ander zakke ons inkoopies kan gaan doen en goed wat plastiek om het dan nie te koop nie om te kyk of daar nie iets anders is in die plek daarvoor nie maar dit wat ek die liefste voor is dit offer ek die moeilikste op en toch as ek bereid is om iets prijs te gee dan is dit wels een barometer van hoe ernstig ek oor my geloof is en ek wil afsluit van ochtend, miskien is die offer wat jy moet bring, een offer om in een sekere situatie die minste te wees, of die opoffering om onpopulair te wees, of die opoffering om tegen die stroom in te swem, miskien een opoffering om ieder stal te bly as iemand jou beledig, die opoffering om die rechte ding te doen, die eerlijke weg te gaan, ten koste van wat het van jou gaan vraag. Misschien is die offer wat jy moet bring, een deeltie van jou tyd. Dalk is dit wat die heren van van Henry en Marna vraag, as, as menke groot word, om tyd moet daar te spandeer. Om met daar geloofspad te loop, om haar bekend te stel, aan wie God is, en hoe lief hy vaar is, miskien is die tyd, juist die ding wat van ons gevraag word, met die, die 40 dae reis van ons, waar die 18 naam prom begin, dat ek bereid moet wees, om van my tyd op te offer, vir die, die 40 dae project, miskien is die opoffering, bieke moeiliker, soos om die verhouding, waar jy is, Of die vriende wat jy het Op te offer ter Terwille van wat reg is Een laaste voorbeeld Misschien vraag die Heere Niks van ooggenoemde goed nie Misschien vraag jy van ochend Wereld nie jou lewe. Dat hy die belangrikste In jou lewe sal wees Want die een wat die belangrikste in jou leven is, is die een na wie jy luister. Dis die een wat jy gehoor saam. Jy sien om te offer of nie te offer nie, dis ons keese van ochend. Dis hoevee te offer nie. Maar ons offer of ons gebrek daaran, wees wie of wat is die belangrikste in ons leven. Dis die toets waarvoor ons staan. Dis die toets waarvoor Abraham gestaan het. Na wie luister hy? Wie die belangrikste in sy leven? Misschien is dit die offer wat ons van ochtend moet bring. Een offer van gehoorzaamheid aan God. Om na hom te luister. Te doen wat hy vraag. Ek gaan geleentheid geef vir stilgebed. En dan kan elkeen antwoord op die vraag Wat is die offer wat jy vanochtend moet bring En wat gaan die offer sê vir mense rondom jou Sal hulle kan afleid wie die belangrijkste in jou leven is Jy self, jou kinders, jou besittings, jou gezondheid Wat is vir jou die belangrijkste in die leven Wat is dit wat jy vanochtend wil offer Herre, dalk is hier meer mense as net ek wat van ochend met iets wat van huivering in hom hart kom sê, herre, wil jy rechtig my enigste my lieflingsseen hee wil jy rechtig hom verweek gewak het vir 100 jaar wil jy rechte kom he is daar nie iets anders wat jy kan vat nie jyre jyre, ons is somtijd soos Abraham, wat ook maar die wroeging in ons hart het en toch jyre, het Abraham tegen Moria opgestap met die oortuiging dat God sal voorsien en God het die offerlam voorsien. Isaac is gespaar. Ons leven wat hier sit, van ochend is gespaar, omdat God die offerlam voorsien het aan die kruis, Jesus Christus, en is hom wat ons, ook in die tyd volg, op pad na paas nawek toe, die een wat vir ons aan die kruis gesterf het, maar ook weer opgestaan het. Heren, kom geef ons die kracht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 by elkeen van ons weesend bly. Amen.